Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya ialah pada bacaan wasal, baca terus bunyi begini. Kamishkatin. Kamishka katumul asli dua harakat. Kemudian ta' dua di bawah tin itu kalau baca sambung gunakan tak marbutah itu. Tapi kalau waqaf ia bertukar wajah daripada tak marbutah kepada ha. Maka bunyinya kamishka waqaf man'ari lisukun dan hamas pada ruhat. Ah. Jika dibaca terus, pakai huruf tak, namanya tak merbutah. Dan jika diwakafkan, dia jadi tak merbutah tu, tukar jadi hak hak simpul. Atau hak besar tu. Jadi wakaf, kamishkaah. Baca wasal, kamishkaatin dan sambung. Sambung jadi tak, wakaf jadi hak. Wallahualamu.